«Не погоджуйтесь, ви пожалкуєте, я вже пожалкувала». Чоловік Наталі, 35-річний Вадим Хорт, теж був програмістом. Як і Тимур, напрочу, талановитим. Який час він працював в Москві в компанії «Майкон», що спеціалізувалась на розробці інженерних систем проектування КАД-систем, КАД-системи автоматизованого проєктування. Заробляючи – по 40 тисяч баксів на рік. Два роки тому Хорд звільнився і повернувся до Києва, де ні з ким не порадившись, підписав непевний договір ще більш непевною General Genetics, після чого на рік поїхав працювати за контрактом кудись у Південну Америку. Розташування нового місця роботи чоловік не розголошував і ніколи не потякав про те, над чим працює. Наталя дізналась про місце роботи чоловіка аж через кілька місяців після його від'їзду. Контракт Хорта був розрахований на 12 місяців. За цей час Вадим не більше десятки разів розмовляв з Наталією по скайпу і не частіше, ніж раз на тиждень, відсилав дружині емейл, де писав про що завгодно, але тільки не про роботу. Після закінчення терміну дії договору Хорт прилетів до України, блідий, худий і змучений, але з гарячковим близьком в очах. Він пробув у Києві три дні, після чого, пояснивши на талі, що проєкт ще не закінчено, почесав назад до Південної Америки. Договір за апільної згоди продовжили на вісім місяців. З часом Хорт перестав виходити на зв'язок через скайп. Чоловік регулярно виселав додому чималі суми грошей, які з кожним місяцем ставали все більшими. Зрідка додавав до них скупі напружені листи, що з кожним місяцем ставали коротшими. Три місяці тому зв'язок з лабораторією урвався. Гроші також перестали надходити. За кілька тижнів Вадим Хорст передзвонив дружині з незнайомого номера і, криючись та переходячи на зривистий шепіт, попросив не хвилюватися. Бігцем повідомив, що не може довго розмовляти і що справи у їхній лабораторії йдуть невельми. Мала місце, незвичайна ситуація, дещо вийшло з-під контролю, але хвилюватися нема про що і як тільки йому дозволять, він знову почне слати їй листи. Наталя ковтаючи сльози спитала, чому він не може писати зараз, на що Вадим відповів, що офіс відрізали від мережі, бояться якихось вірусів, мовляв, ситуація нестабільна, небажаний вплив ззовні може зробити її ще гіршою. Про віруси він брехав. Наталя завжди знала, коли її чоловік каже неправду. Протягом наступних двох тижнів Наталя Хорт сотні разів намагалася зателефонувати за тим номером, з якого дзвонив Вадим, про те жіноче голосу трубці раз по раз лепетів іспанської, що такого номера не існує. Приблизно місяць тому, 21 липня, змучена ревнощами пані Хорт, котра за чотири тижні не зуміла ні на хвилину схлепити очей, оскільки в кожному сні її мужчина поставав перед нею в обіймах трьох юних, голих і шленно-сексуальних челіок, отримала листа від чоловіка – великого чоловіка. І дуже дивного листа, котрий спершу змінив її гнів на страх, а згодом притворив страх на вогнисту паніку. Наталя відтоді не спромоглася на те, що поспати по-людськи. Вона все на місці не могла. Жінці, наче розпеченого каміння, за пазуху накидали. Від Вадима Хорт Тема прохання Привіт, сонце. Пишу поспіхом, бо справи не чекають. Маю лише декілька хвилин. Проблеми майже владнали. Уявляю, як усе це тобі набридло, але за місяць-півтора. Мене нарешті відпускають. Закінчую свій кусень роботи, отримую преміальні і звалюю з цієї грьобаної пустелі. Не знаю, чи це тебе втішить, гроші отримую немалі. Зможемо купити будиночок десь в Італії і назавжди забути про роботу. Будь-яку роботу, кохана, просто потерпи. А зараз у мене до тебе одне, можливо, трохи дивацьке прохання. Не думай про лихе і не задавай зайвих питань. Настане час, я все розповім. Просто зроби, як кажу. Якщо зі мною щось трапиться, ти не хвилюйся, насправді нічого серйозного, просто я мушу це написати – Ну, знаєш, раптом що, тож якщо зі мною щось станеться, ти повинна дещо зробити. Є один хлопець. Його звати Тимур Коршак. Він працює на ТТП Технологі. Фантастично обдарований пацан. Якщо не помиляюсь, саме він прописував міськи ботам у Сталкері. Маєш пам'ятати цю стрілялку, я за нею ночами просиджував ще до від'їзду. І фішка в тому, що люди, на яких я працюю, хочуть його викликати, запросити на роботу як консультанта чи щось таке. Вони вірять, що хлоп зможе вирішити проблеми. Я в тому сильно сумніваюсь та не суть. Важливо ось що. Я не маю доступу до інтернету за винятком кількох хвилин для написання цього листа, а тому не можу відшукати його емейл. Сонце, дуже тебе прошу, раптом зі мною щось трапиться, і я, скажімо, не повернуся вчасно до Києва. Знайди контакти Тимура Коршика і напиши, чи подзвони йому. Обов'язково, хай що йому пропонуватимуть, хлопцю. Не слід нікуди їхати з України, так буде краще. Сумую за тобою, Вадим. Вадим, як і будь-який потящий программер, не тямив, як правильно писати слізні листи до дружини. Після його, можливо, трохи дивацького прохання, Наталя Хор тижнів зотри напихалася валіумом і щодня відсилала по 7 вісім історичних мейлів чоловікові, що правда так і не отримавши відповіді на жоден з них. Поглинуто хвилюванням за чоловіка, Наталя забула про похання. Жінка не збиралася шукати Тимура Коршика. Їй не було діла до чужого шмаркача, що розробляв комп'ютерні ігри для довбограїв, коли її рідний чоловік, озвавшись один раз на місяць, написав таку от Чортівню! Ситуація кардинально помінялася 7 серпня, за вісім днів до того, як Тимур з Оскаром Штайрманом зібрались вилетіти до Чілі. Того дня Вадим Хорт повернувся до України в цинковій труні. Повідомило родичам, спочатку батькам, а після дружині. Повезли Наталю Бориспіль забирати страхітливий вантаж. Уже в Морзі Наталя Хорт, напівмертва від шоку та відчую, наполягла на тому, щоб похмуру, страшенно подерту і засмальцьовану домовину доставлену аж із Сантьяго до Чилі, спочатку в Мілан, а згодом до Києва відкрили. Жінка до останнього не вірила. Вона мусила переконатися, що всередині її чоловік, Мусила знати, кого ховатиме. Після того, як труну розпечатали, Наталю дві доби тримали під наглядом медиків. Щойно жінка приходила до тями, нею починало істерично трусити. В металевій домовині дійсно знаходилося тіло Вадима Хорта. Точніше те, що від тіла лишилося. У набіщика не вистачало лівої руки, Її відірвали вище ліктя. Груди, шия та живіт вкривали глибоко шматовані рани. Ліва частина обличчя також була роздерта. замість вуха стремів скривавлений обрубок. Ліва очна западна з'яяла пустотою, а добрячий шматок шкіри від верхньої частини щуки, аж до скроні, був видертий живцем, оголивши кістки черепа. Вадим Хорт виглядав так, наче його розпинав великий хижак. Рот досі кривився від переляку. Губи застигли, закарбувавши вираз глибокого жаху. Чоловіка так і поховали. Жодні маніпуляції з м'язами обличчя не допомогли позбавитись переляку, що струменів з неживого лиця. М'язи закам'яніли, ставши промовистим, і водночас німим відбитком чогось страшного, що стало провісником смерті. Однак був один нюанс, котрий шокував дружини Вадима, як і всіх інших, кому не поталанило бути присутніми під час розпізнавання мерця, більше, ніж перекривлений рот тервані рани, що перетворили тіло на криваве місово разом узяті. У, у 35-річного Вадима Хорта. Було геть сиве волосся. П'ятниця, 14 серпня, 11.10. Термінал Б. Міжнародного порту Бориспіль, Україна. Штаєрман переминався з ноги на ногу біля ескалатора, голосно зітхав і підкреслено часто зіркав на годинник. Тимур та Аліна стояли подалік. Тимур дивився під ноги. Дівчина відвернулась, поглядаючи крізь вікно на стоянку перед старим терміналом. Час спливав. Парочка, наче й не збиралася прощатись. Терпець Штайрманов вривався, він кашенув і сухо, але делікатно мовив. «Думаю, ми мусимо йти». Тимур покосився на чоліці так, наче бачив його перше. Вже час... Чорнявий Дженджік проявляв настирливість. Він реально нервувався. Він не заспокоїться, поки програміст не пройде паспортний контроль, опинившись в транзитній зоні аеропорту. «Завжди, Оскар, ще трохи!» – відмахнувся хлопець, а дитій, набравшись сміливості, повернув обличчя Аліни до себе. «Ну, мені пора, ти тут це не...» Її шкіра була гарячою, наче вона щойно повернулася з пляжу. «Я тебе ненавиджу!» Дівчина схрестила погляд зі своїм хлопцем. Тимур розумів, що попросту немає часу розгортати новий виток суперечки. Хлопець рішуче обхопив Аліну за талію, підтягнув до себе і притиснувся губами до її губ. Дівчина не пручалася. Відповіла на обіймі. Потім, перервавши поцілунок, поклала голову на Тимурове плече. «Я тебе ненавиджу!» – повторила вона, проте цього разу в голосі не було ані краплі злості. «Я знаю, я гівно. Гірше!» Відчуваючи під тонкою кофтою м'які груди, Тимур зловив себе на тому, що починає заводитись. Електричне збудження прокотилось його тілом від живота і до шиї. Замуть йому стало тісно у джинсах. І треба було тобі отак викаблучуватись, куйовуючи пальцями запашне волосся, прошепотів він на ушку Галіні. Ми не бачитимемось довбаних два місяці. У нас вчора навіть сексу не було. Сексу в тебе не буде ще два місяці після повернення, вдала розлюченість Чорнявка. Тимур поблажливо посміхнувся. «Я тобі це обіцяю, юначе». «Це ми ще побачимо». Програміст міцніше обійняв її. «Запам'ятай мої слова», спалахнула Аліна і боляче вкусила його за шию. «Добре, тільки на серце. Я напишу тобі». Відразу після прильоту програміст задумався. «Навряд чи в нього буде можливість вийти в інтернет». В аеропорту Сантьяго. Хоча не знаю. Я постараюсь написати Сантьяго. Як ні, то озвуся вже з місця роботи. Тільки спробуй не написати. Штайрман вдруге прокашлявся і поклав одну руку на перила ескалатора. Все, я погнав. Люблю тебе. Па! Аліна послала йому повітряний поцілунок, вичувала з себе посмішку. Пиши мені, бо я тобі... І потрусила кулачком. Нарешті видихнув челієць. Тимур піднімався на ескалаторі, стоячи на три сходинки нижче за Оскара Штайермана. Проїхавши половину шляху, він повернувся і помахав на прощання рукою. Жест вийшов незграбним, можна сказати, навіть дурнуватим. Аліна пирснула і показала язика у відповідь. Навряд чи вона була б такою веселою, якби знала, що так і не отримає від коханого. Жодного листа. П'ятниця, 14 серпня, 15:34. Термінал 4 Міжнародного аеропорту Барахас, Мадрид, Іспанія. Рейс Іспанської авіакомпанії «Іберія» на Сантьяго-де-Чілі відправлявся аж в 0.10. Тимур з Оскаром пообідали, після чого їм не лишилось нічого, як байдикувати. Від нічого робити хлопець увімкнув ноутбук і спробував пошукати вільну вайфай-точку. Після кількох спроб, надибивши мережу без паролю, підключився. Хея Міро несподівано окликнув його Штерман. Після того, як вони пройшли паспортний контроль в аеропорту Києва, Челій змінив тон. Став поводитися не як строгий роботодавець, а як рабовласник. «Побудь тут, я мушу забрати ще одного пасажира. Хтось іще летить з нами? А ти думав, ти один такий розумник?»